som er tiltalt for trusler mod politiet. Øh, der er rigtig mange også politikere, som har en holdning til hvilken dom, der bør afsiges i den sag. Øh, det synes jeg, vi skal afholde os fra og begynde at kommentere, fordi det er jo sådan set en lille smule upassende at gøre, før den er afsagt. Men derfor kan vi jo godt tale lidt om de vidneforklaringer, vi har fået undervejs. Og det er jo faktisk, vi er jo inde her i et emne, som er jo i to, den Bjerregård, jeg så har på hver sin måde erfaringer med, nemlig visitationer. Sådan som jeg forstår det, så er der altså en aften. Øh, I sommer har der været en, en gruppe LTF-folk eller deres venner, som nogle politifolk mener skal visiteres i en visitationszone i København. Og det er under den visitation, eller i forbindelse med den visitation, at der altså falder nogle bemærkninger fra LTF-bossen og nogle af hans andre, som har ført til, at, øh, at han nu er anklaget for trusler imod politiet. Allerførst skal vi måske lige sige, det her har vi talt om før, fra den aften, hvor visitationen foregår og, og ordene falder, der går der 11 dage, før man, man tager ud og anholder ham, sigter ham for de her trusler. Og, øh, og det har man fået en forklaring på i retten. Den, kan du den forklaring fra politifolkene på, hvorfor det tager så lang tid? Ja, altså det er, det er jo noget med, at, øh, at de faktisk ikke er helt sikre på, hvordan de skal, de skal takle det her, om det er trusler og Så, videre. så det, det er noget, de øh, øh, Ja, tager med tilbage, og så vender de med nogle overordnede, og, og sammen finder de så ud af, altså, hvad det er præcis, man skal gøre ved det her. Øh, og det, man kan sige, alligevel er det jo, det er jo i hvert fald påfaldende, at, at der går så mange dage, fordi normalt vil man sige... Enten hvis man, man står derude, så vil jeg for det første mene, at man, man kan jo godt sigte en person, for hvis man mener, at han har gjort et eller andet, så kan det godt være, at man måske ikke kender den præcis, præcise sigtelse, men, men, men trods alt sigte personen på stedet og så øh, uddybe sigtelsen på et senere tidspunkt, eller også så kunne man sige, at så kunne, kunne de have ringet ind og fået noget, noget vejledning. så, så, så det, det, det tyder på, at måske ikke engang helt op i toppen har man været helt præcis sikker på, hvad, hvad det har været, og det har man måske skulle have forbi nogle, nogle jurister eller noget. Så, så det er nok noget, der er blevet tænkt grundigt over, inden man har, inden man har gjort det. Altså jeg hørte også på et tidspunkt talt med, med en politimand, som sagde, man kan også, han som ikke havde været der, men som sagde, man kan jo også godt forestille sig, at man står i en situation, som står med flere bandemedlemmer, stemningen er måske lidt anspændt, lidt aggressivt, et eller andet, øhm, og så falder de her bemærkninger hvor man så som politifolk skal tage stilling til på stedet, okay, hvis vi lige nu siger, vi sigter der for at trusler mod politimanden osv., optrapper man sådan en situation, som måske kan eskalere, vil man heller, så i den situation sige, at der er ikke nogen grund til at skabe mere ballade drama lige nu. Ja. Vi venter. Og det, det er, faktisk også, det er også, faktisk også noget af det, der kommer frem i forklaringen, at, øh, at der bliver sagt, at de ved, at hvis man fx skrider til anholdelse her, så vil det resultere i, i bål og brand på, på Nørrebro. Så, så det ligger også til grund for, at man, man vælger at vente med det her. Altså, så det, Men det... det er vel også øh, en, en ret almindelig vurdering, man skal, man skal kunne træffe som politimand i den situation, er det ikke? Ja, og, og det gør man jo. Øh, det det gør man jo rigtig mange gange, hvor man øh, skal overveje, om der er sådan et, øh, et proportionalitet med, med det, man gør, om, om det kan om det kan svare sig ikke. Øh, men, men man må sige, det, det er jo sådan lidt en. Øh det er jo lidt en mærkelig diskussion, fordi omvendt så hører man jo også hele tiden det med, at øh, jamen, nu skal det være øh, hårdt mod hårdt mod de her bandemedlemmer, og øh, de skal ikke diktere noget som helst. Så, så på, på den måde kan man sige, at der er det måske lidt mærkeligt, at man ikke øh, vælger at skrive ind derude og sige, at vi har en, øh, en, en leder af LTF. Og det er jo faktisk også kommet op i, frem i retten her, øh, at, at, at nu sådan påtager sig det her markat som offentligt, som, som leder af LTF. Øh, så, så, så der vil jeg sige, at hvis man gerne vil anholde dem, så skulle man da nok have gjort det derude. Men, men altså, jeg tror, det er, en, det, det er i hvert fald det, vi hører i retten. Det er en kombination af, at man for det første ikke er helt klar over, altså, hvad kan det her bære? Er der, øh, er der belæg for, at man kan, at man kan sige, at det her er trusler? Og det er jo netop fordi, at at det ikke er ordlyden af det, men det er netop, er det her underliggende. Altså, vi har jo faktisk talt om det der her program tidligere med nogle episoder på Christiania, hvor der også var det her med en politiassistent, der fik at vide, at det er nogle søde børn, du har, eller lyshårede børn, og du har jo ikke gået på den og den skole, og så osv. Og det er jo... Ordlyden er da ikke trusler, men det er klart, at der ligger en underliggende trussel i det. Og der kan man jo måske godt forstå, at en betjent, der står ude på gaden, måske lige skal vende den der og sige, hvad fanden er det, der ligger bag det her. Hvor om alting er, efter overvejelserne, så bliver manden sigtet, ham der anholdt, ham der er fængslet og nu øh, baserer sagen så, at der, der forventes dom her i begyndelsen af oktober. jeg sag, som jeg sagde indledningsvis, så har du også en vis erfaring med det med visitationer. Øh, de medlemmer af banden, som er blevet afhørt i retten, de, de taler jo om, at de, de føler sig chikaneret, de bliver visiteret hele tiden, og øh, mener også at kende en af de politifolk, der drejer sig om, og ham er de også sure på, og sådan noget. De gange, du har oplevet at blive visiteret af politiet, hvordan, hvordan foregår det så? Det er jo altså, Lukker du også sådan nogle ting, at vi skal Nej, ikke have det der, der, der er jo politibetjente, som, som øh, man har et godt forhold med, og dem opfører man sig altid pænt overfor, fordi de respekterer, at du er også et menneske, selvom du er et bandemedlem. Og så er der de der politibetjente, der... der der, hvor, hvor det er, at det er politiskiltet, der bærer dem, og det er ikke dem, der bærer skiltet, øh, som tror, at de er blevet et eller andet, fordi nu har de lige pludselig en på. Og, og, det, og de er altså virkelig slemme, der er så læst det der med, ved nu, jeg, jeg kunne sidde og relatere til hver en ting, ham der, han sagde, og jeg kan godt forstå, at de bliver irriteret på de her betjente, der, der går over grænsen øh, med deres autoriteter. Men altså, det tror jeg lige, vi skal også huske at sige, at altså, der er jo ikke noget, der tyder på, at der er nogle betjente, der er gået over grænsen, fordi ja, det, det har i hvert fald ikke været fremme, at der er blevet klaget over dem, eller klaget over selve visitationen, fordi det, det skulle man jo så have gjort, hvis de var gået over grænsen. Og, og, og det er jo rigtigt nok, som, som Nedim også siger, at Øh, og det sådan er det også på politiet, at der er nogen, man har et godt forhold til og kan snakke med, der er nogen, man ikke kan. Men, men, men der er jo også bare nogle gange nogen, som, som, som bare generelt ikke kan lide de betjente, der passer deres arbejde. Og, og, og, så, så, så man kan ikke bare som udgangspunkt sige, at fordi nogen øh, synes, at øh, en betjent er en stor idiot, så betyder det, at han har gjort sit arbejde forkert. <coughs> altså det, det som øh, betjenten, der ifølge anklageskriftet er blevet troet, han har forklaret retten, og nu læser jeg op af øh, ekstrabladets referat fra retten, det var, at da vi påbegyndte vores arbejde, blev stemningen dårligere, altså den her aften, hvor de står. Vi tog dem enkeltvis ind i en opgang, hvor vi visiterede dem. Og så, for, og så spørger øh, den, den tiltales forsvarer, du forklarer, at de ikke bryder sig om dit arbejde og den måde, du arbejder på. Og dertil svarer betjenten, ja, de vil ikke hygge snakke. Vi visiterer i bund, svarer han. Hvad vil det sige at visitere i bund, Dan øh, Ja, det, jeg kender jo ikke øh, den pågældende betjent, øh, begreb i at visitere i bund, men, men som vi jo har hørt i, øh, i retten, så er det jo blandt andet det her med, at man går øh, hele vejen og beder folk om at smide underbukserne. Og, øh, og ude på gaden? Altså øh, så trækker man dem som regel ind i en, i en opgang. Det er, et et det, er sted. det er løgn. Jeg er blevet stoppet ude på hvor der var, de stoppede over sin bil, fordi vi sad fire. Så de her bande, betjente. de satte mig i håndjern, hvor jeg stod i, i mine boksesjovs uden trøje, uden bukser. Og der var tre biler, der kørte galt til venstre for os, fordi de sad og kiggede på os. Og der stod vi nøgen på gaden, der blev så. så og her bliver jeg lever. så nødt til at spørge i dem, fandt de noget? Nej, de fandt ingenting. Nå, men, det de det, jeg jeg siger, men Det er jo det, jeg siger. Så kommer der lige pludselig den her betjent, der altid skal gøre det her ved os. Og, og når du sidder i en bil og tænker, åh oh, nej, det har igen ikke. Du ved bare, at du skal til at smide trøjen og sådan noget. Og det er altså virkelig klart, hvis du sidder sammen med nogle piger i din bil, og du ved, at du skal smide dem foran de her <laughs> piger. Men vi møder også betjentet, og så tager du med over til en opgang, og så bærer de dig om at smide tøj. Ik? Og der har det har du også stor respekt for, at de gør sådan. Men jeg kan ikke stå og smide øh, mit tøj ud på gaden. Nej, men men, så må vi bare sige at i hvert fald, retningslinjerne er jo, at, at det skal gøres så skånsomt som muligt, det er jo fx at tage folk ind i en opgang og, og gøre det der. Øhm, hvad, når, når man laver sådan en visitation som her, jeg forstår, det er en visitationszone, det foregår i, hvad, hvad, leder, altså, hvad leder man efter? Ja. Hvad som helst. Nej, det, det er jo, altså formålet med de her visitationszoner, det er jo at finde, finde våben øh, i, i forbindelse med her, i, er det jo med en, øh, en, en eskalerende bandekonflikt. Jamen, så, så det er jo våben, man kigger efter, øh, og der kan man jo så diskutere, hvor, hvor, hvor man kan gemme våben henne. I underbukserne. Ja. <laughs> Men Jamen. der vil jeg så også sige, altså, folk kan være kreative, så øh, så, så det er ikke, altså jeg har da også fundet øh, springkniv i underbukser osv., så, så, så, så, så det kan man sige, det, det kan godt lade sig gøre. Jeg kan godt sende dig ind i, at det ikke er øh, øh, særlig behageligt at blive bedt om at smide tøjet på Åben Gade, som du beskriver, Nedim, selvom... Altså, du har jo ikke noget at over ved at stå der i underbukser, så lad os... Men, men, men for politifolk, at det må da også være rimelig grænseoverskridende at, at stå der og bede folk om at klæde sig af. Ja, det er jo ikke, altså, det er jo ikke noget, man gør for fornøjelsens skyld. Altså, det, det er jo et, et, et arbejde, man udfører, ikke? Men, øh... men ærligt talt, hvis jeg står og bedte en person om at tage sit tøj af og han gjorde det, så ville jeg da føle, at jeg har sådan en eller anden slags ulækker magt, som jeg er meget glad for. Det tror jeg, der også nogle æbetjente for. Jo, man kunne også bare se det som, at man passede sit arbejde. Jo, man passede sit arbejde, det er at trække en ind i, i en opgang, og så beder man måske noget tøj. Men at få ham til at gøre det ude for hans venner og sådan noget, det, det synes jeg er meget misbrug, faktisk. Jamen, det kan du... Det kan du godt sige, ja. Men der kan man jo sige, som du sagde før, Dan Bjergård, hvis man føler, at der er gået over grænsen og noget, det kan man jo klage over. Altså uanset hvad så det, den her sag handler om, er jo ikke om, om visitationen var for meget eller for lidt eller noget, men, men handler jo sådan set om, at der bliver sagt nogle ting, som opfattes som trusler i en sådan grad, at det nu står i et anklageskrift, og en mand er, er anklaget for det. Så altså, har du lukket nogle ting ud til politifolk, når du stod der og skulle spille barsk? Uden tøj på over for Amen, dine venner. Jeg har jo klog nok til, at ikke at stå og troet en betjent. Jeg, som Dan også siger, der bare passer sit arbejde. Men jeg har da stort og sagt, at han er en idiot, og hvorfor skal han altid sidde og trippe på mig, når han aldrig har fundet noget på mig? Og det, altså sådan nogle ting bliver der lukket ud, men, men at ligefrem at gå dertil og sige, at øh, vi ved også, hvem du er hvor du bor. Det synes jeg er langt ude, og så står man også bare til den straf, man skal have. Men, men, og, og, men det er jo, altså det kommer jo også frem her i, i retten, at øh, der er et af de her bandevidende, der faktisk siger, at han er blevet visiteret hele sit liv. Altså han er født og opvokset inde på, på Nørrebro og blevet visiteret hele sit liv og egentlig ikke har noget imod det. Men, men han siger så også, at det er, det er den her ene patient, som, som han mener, at, øh, at der går over grænsen. Ikke? Så, så, øh, så det er i hvert fald deres forklaring på det. Øh, den tiltalte her, Shob Khan, er 30 år gammel og har ifølge Ekstrabladet domme på mere end 12 års fængsel på sin strafattest for vold, våbenbesiddelse, vold med døden selvfølgelig. Øhm, og så er han en af de gange, han er blevet dømt, og han har også fået en betinget udvisning. Øhm, jeg har den for to gange, tror jeg. Nej, det, det ved jeg godt, det skriver Ekstrabladet, hvor du jo også arbejder, men jeg har talt med forsvaren, han siger, at der kun er tale om en. Øhm, men det, det, det er jo så det næste spørgsmål i det her... Kan, kan han så dømmes til udvisning, hvis han bliver dømt for, vi kan jo sige, at trusler mod politiet er jo grimt og ulovligt, men jo ikke i den tunge ende af straffeloven. Øh, til gengæld er en af de betingelser, der skal være opfyldt for, at man kan, det er jo faktisk, at man har prøvet før. Det var det, vi så i, i højstratas afgørelse i sagen om Jimmy Levakovic, som højstratas ikke kunne udvises, blandt andet fordi man ikke havde forsøgt før. Hvad siger du, Nene? Ja, jeg, jeg ved jo godt, der det er folk ud der tænker, at det er jo bare en trussel, men når trusselen kommer fra den person, som den kommer fra, så vil jeg altså sige, at den ligger i den hårde karakter, fordi der skal jo bare være en eller anden der, der gerne vil have, at skal lægge mærke til ham, og gøre det. Sjorp Karen lige stor og troede med. Det, det, jeg kan sgu godt forstå, den betjenten, han har gået videre med den, fordi at... Det er, ikke, det er jo ikke for sjovt, der står sådan en som Shob Khan og siger det der, fordi det kan godt være, at han ikke mener det, men der står folk, der ser op til Shob Khan, og han er altså en stor leder i LTF, der vil gøre rigtig meget for, at Shob Khan skal lægge mærke til dem. Og det skal ikke undre mig, at der er nogen, der vil gøre noget med den her betjent, hvis de fik en adresse på, hvor han boede. Jeg tror også, at vi skal sige, at der har jo været episoder blandt andet med fængselsbetjente, hvor personer fra, fra LCF har vist, at de er, er villige til at føre de her trusler ud i livet. Så, så, så det er jo formentlig også noget, der har, har ligget til grund, når, når de her betjente er gået tilbage til, til nogle ledere i politiet og har sagt, at kan vi, kan vi, kan vi køre det her som en trusselsag? Så, så skiller man, også til, så, så man selvfølgelig til, hvem det er, og hvem det er, der har sagt det, og, og, og om der er, hvad skal man sige, både vilje og evne til at føre de her trusler ud i livet. Og det må man jo bare sige, øh, også med, med mange andre sags kategorier, der at har, der har LTF jo vist, at, øh, at det gør de ikke ad vejen for. Når jeg siger, at vi er i den, i den lavere ende, så, så er det ikke så meget alvoren, men mere, når vi ser på, på straframmer og så, videre, så, så er vi ikke i den tunge ende af straffeloven. Altså som vi ville være, hvis der var tale om vold eller drabsforsøg eller den slags. Så det var mere den skældning, jeg lavede, men jeg forstår godt din pointe, Nedim. Øhm, der falder, som jeg sagde tidligere, dom i begyndelsen af oktober. Den vender vi selvfølgelig tilbage til. Man kan sige, hvis Københavns Byret øh, beslutter, at manden skal udvises, så tror jeg godt, vi kan forvente at skulle høre sagen også i okay. landsretten osv. Men øhm, det følger vi med i. Du lytter til Radio 247. Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio. I studiet er Dan Bjergov, nedim jeg sammen samme mit navn er Marie Louise Toxvig. I sidste uges program <tryk> havde vi besøg af psykiater Mette Brand Christensen for at tale om øh, nogle forskellige begreber, diagnoser og så som sviger rundt i luften efter en, en igen desværre en række sager med øh, forbrydelser begået af psykiatriske patienter. Og i den Forbindelsen forbindelse, der talte vi blandt andet om et grimt overfald, hvor en psykiatrisk patient smed syre i hovedet på sin, på sin kontaktperson. En socioassistent, øh, som blev ætset af det her syre, og, og manden blev han kontaktet selv politiet efterfølgende og blev anholdt og fængslet. <tryk> han boede, øh, den her mand, der smed med syren, i stedet hed Fodegården, som vi så omtalte som et socialpsykiatrisk bosted. Og det gjorde, at jeg fik en mail fra Marie, som nu er kommet på besøg i studiet. Velkommen Marie. Du skrev til mig, at, øh, at du selv bor øh, i Fodegården, og det gør du ikke, fordi du er psykiatrisk patient, men fordi der faktisk ikke er tale om et, et bosted som sådan. Så hvad er fodgården? Jamen præcis. Det er i hvert fald ikke en institution, som man sådan tænker på som et socialpsykiatrisk bosted. Det er en, en firkantet bebyggelse med en gård, øh, som er inddelt i tre kategorier, hvis man kan sige det, eller lejlighederne visiteres efter tre kategorier. Oprindeligt har de alle sammen været ældre boliger. Det betyder, at alle boligerne er... Ældre, venlige, der er greb i badet og øh, nødkald i alle rum og den slags ting. Så på et tidspunkt, så har man så udstykket en del af de her lejligheder, jeg har ikke styr på hvor mange, til det man kalder paragraf 107 boliger, som er til socialpsykiatriske beboere. Og så har man igen udstykket en del af de her lejligheder til studerende. Og det er derfor, jeg bor der, fordi min kæreste er studerende. Så, så vi har altså en, en karag med, med lejligheder, hvor der bor studerende øh, og som uden nogen andre vanskeligheder, end at klare deres studie, Præcis. dør om dør med dels ældre mennesker, som måske skal have en smule hjælp, og i hvert fald have mulighed for at bruge et nødkald, og så psykiatriske patienter, ja. som skal bo på egen hånd. Præcis. Er der så også noget hjælp til, til de psykiatriske patienter på stedet? Ja, altså både hjemmeplejen og socialpsykiatrien har et kontor i gården. Så man kan sige, det overfald, vi har omtalt, og sådan, det er så fra, fra en af dem, der er er i bebyggelsen Præcis. til at kunne hjælpe de beboere, som er der. Ja. Er det et utrygt sted at bo, som dør om dør med psykiatriske patienter? Nej, det synes jeg jo ikke, det er. Og det har ikke været min oplevelse, at det er det. Altså man kan sige, selvfølgelig har der været nogle ting en gang imellem, hvor man godt kan sige, at det har noget med socialpsykiatrien at gøre, at vi har oplevet et eller andet. Men jeg har aldrig personligt følt mig decideret utrygt der. Men, jeg... men hvad er det, man kunne opleve for eksempel? Jamen, altså lige da vi var flyttet ind, der havde vi i hvert fald en, øh, en beboer fra min opgang, som var i en dårlig periode og havde tendens til at stå og råbe lidt ud i regnen med en flaske vodka og, øh, og, og gøre opmærksom på sin forpinthed på den måde. Øhm, og det var selvfølgelig ikke specielt rart, at han råbte også lidt efter os eller efter andre, der gik forbi og sådan noget. Og der øh, var min kæreste over på socialpsykiatrins kontor og sige, prøv her, vi bor i opgang med ham her, vi er sådan lidt nervøse, fordi han går og råber og skriger og virker rigtig vred, Skal vi være bekymrede? Øh, og svaret var, at det skulle vi ikke umiddelbart. Altså han råber, og det er det, han gør. Og det er selvfølgelig ubehageligt at høre på, men det er jo nok mere ubehageligt for ham, tænker jeg i virkeligheden, ikke? Men, men din kæreste var blevet en lille smule utryg ved, ved mødet yeah. med den her mand, der var underlig. Jo, men altså, jeg synes jo heller ikke, det var rart, at han råbte efter os, kan man sige, vel? Men, men jeg har jo så måske prøvet det lidt mere før, ja, det er <laughs> min kæreste har. Har, har du, øh, for, ikke fordi du er en folk, som ellers går og råber efter, så vidt ved, men fordi du selv har arbejdet øh, i psykiatrien mm -hmm. som dels socialassistent og som pædagog? Yeah. Uh, og det er jo den anden del af, hvorfor jeg også synes, det var oplagt, at du kom og besøgte os i stedet for, at det bare var mig, der læste din mail. <laughs> uh, for du har arbejdet på sådan et uh, socialpsykiatrisk bosted også. Det har jeg. Som det, vi, uh, som det, vi talte med psykiater uh, Mette Brandt om i sidste uge. Og jeg kunne godt lige tænke mig at spille bare et klip af, hvad hun sagde for dig. Ja. Der er mange bosteder, hvor jeg synes, der bor for mange mennesker. De har alt for mange samlede problemstillinger, og de bliver ligesom bunket sammen på et eller andet boligsted og så skal dem, der er ansat der, klare det, og det har de ikke midler til simpelthen, fordi de er måske ikke uddannet, de har ikke personale nok, de har ikke, det er ikke altid personale men det er mange ting, det handler om. Bare det at blande borgere med misbrug uden misbrug, det er jo helt horribelt. Sådan sagde Mette Brandt Christensen, som er psykiater på Psykiatriske Center Glostrup, for, i programmet for en uge siden, og har man lyst til at høre hele vores samtale med hende, så kan man finde den på Radio 24.7s hjemmeside. Du har hørt den allerede, Marie. Det har det ved jeg. Hvad synes du om det, hun siger om, om bostederne? Jamen, jeg synes, at hun har en pointe. Altså, det er, der er lidt en, en tendens i øjeblikket, det var der i hvert fald på mit bosted, om at man gerne vil samle og specialisere, men i ret store bygninger med ret mange beboere i. Øh, og samtidig så er det ikke, fordi man nomerer helt vildt op på personale, så det betyder jo i grunden bare, at man skal tage sig af flere mennesker på en gang, som har det rigtig dårligt over markant større plads, hvilket også gør det sværere at ligesom, i anførstegn, holde øje med dem, ikke? Altså, så det kan jeg sagtens se på en pointe i. Hvad, hvad gør pladsen i forhold til at, at kunne være til stede for de her mennesker? Jamen, det gør rigtig meget. Altså, nu snakkede hun om det der med at blande beboere, og det kan jeg sagtens se... Øh, altså, hvad hun mener med... Ja. misbruger og ikke misbrugere? Ja, for eksempel, ikke? Og, og der er jo så stadig i det aspekt, at så er der i øh, en stærke misbrugere og svage misbrugere, ikke? Der er folk, der kan passe på sig selv og kan slå fra sig, og der er folk, der ikke kan. Og hvis jeg står nede i den ene ende af huset, og der er lad os sige 5 600 meter ned til den anden ende af huset, så har jeg Ingen chance i verden for at holde øje med, hvorvidt øh, John bliver afpresset af en eller anden fordi han synes, han skylder ham penge eller et eller andet Det kan jeg slet, slet ikke holde øje med. Altså. Men, men man kan også sige, det er jo en, en udfordring, vi ofte hører også fra fængselsbetjente. Men, men det, fængselsbetjente har jo nøgler og, og, og mm -hmm. magtmidler osv. Da du arbejder det her sted, så har du en uddannelse som, som socioassistent og pædagog. Og pædagog. Er, er du så kvalificeret til overhovedet at overhovedet holde øje med, eller i, i, lægge dig imellem sådan nogle ting? Ikke lægge mig imellem. Altså, det må man jo ikke, som sådan, vel? Altså, vi, vi er jo ansat for at, at snakke med folk i bund og grund, ikke? Og prøve at relationsdane med folk. Og det er klart, at hvis jeg får en besked om, at der er foregået sådan noget fra min beboer for eksempel hvis han er blevet udsat for den slags, så kan jeg jo godt prøve at gå ind og både snakke med ham og den anden beboer og prøve at finde ud af, hvad det er, der foregår. Men jeg kan jo ikke, altså i sidste ende, kan jeg virkelig ikke gøre så meget andet end at ringe til politiet. Det er jo en ret kompliceret... Øh, problemer, de her mennesker står med. Men altså, alternativet vil jo være, at vi ansatte en masse betjente til at, at arbejde der. Det tænker jeg heller ikke nødvendigvis vil være den helt bedste måde at gøre tingene på, fordi de her mennesker har jo grundlæggende brug for omsorg. Altså. Ja, fordi de er syge. Præcis. Den bjergård, når Marie er betjent, så kigger jeg jo straks over på dig, fordi du har vel også som politibetjent haft øh, mange erfaringer med at skulle håndtere mennesker, som er voldsom eller højt råbende, eller et eller andet andet, samtidig med, at de har en psykiatrisk diagnose eller i hvert fald opfører sig, som om de har det. Og det, det er jo en ret stor del af det, som, øh, som politiet kom ud til, i hvert fald, når man er sådan, hvad skal man sige, almindelig gadebetjent, så de psykisk syge, de fylder jo mere og mere i... Øh, i arbejdet i tak med man kan jo godt mærke når det talte vi også med sidste uder med at de måske bliver hurtigere og hurtigere udskrevet eller til ambulant behandling og, og der kommer man jo så i, uh, i kontakt med dem på alle mulige måder så altså det er jo tit uh, som jeg også hører så står de og råber et eller andet sted og så er det, så er det politiet man ringer til for, for at vende tilbage til bostedet, Marie vi har jo også hørt nogle frygtelige historier de senere år om, om meget voldsomme overfald, trusler og også drab på personale ja. på bostederne. Og det var også noget af det, vi talte med psykiater med Mette om i sidste uge. At, at da du selv arbejdede sådan sted, oplever du de mennesker som farlige? Altså er det risikofyldt arbejde? Det kan det være. Altså generelt gik jeg jo ikke rundt og var bange, når jeg var på arbejde. Men det er klart, at der kan komme nogle situationer, hvor man kan mærke, på en given beboer, eller givende beboere, at der er et eller andet i gære. Altså, at de enten er begyndt at få det dårligere, rent psykisk, og, og begynder at agere ud af på en eller anden måde, eller at de har taget en masse stoffer og bliver dårligere. af den årsag, eller hvad det nu må være, at de er i konflikt med hinanden. Det kan man jo godt mærke, og der kan det godt blive utrygt at stå der igen. Vi har jo ikke øh, magtmidler at bruge på bostedet, det må man slet ikke. Det hører under serviceloven. Altså, så, så det har vi jo slet ikke hjemmel til overhovedet. Det er sådan noget, man kan gøre på psykiatriske afdelinger. Ikke? Der kan man gribe ind rent fysisk. Det kan man ikke på bosteder. Og jeg ved, at du også har arbejdet på en psykiatrisk afdeling, så du, du kan jo forskellen, ja. øh, både på arbejdsforholdene og selvfølgelig også på, hvordan de mennesker, som måtte være det ene eller det andet sted, har det. Det må man sige. Men, men har øh, Mette Brandt ret i, at man måske også mangler nogle kvalifikationer eller noget uddannelse til det personale, som står på et boligsted med måske beboere med mange forskellige problemer og diagnoser? Det kan i hvert fald aldrig skade at uddanne personale mere. Og man kan jo så også sige, alt afhængig af, hvilket bosted du er på, så vil beboersammensætningen være forskellig, og udfordringerne vil være forskellige. Men hvis man er et sted, hvor der for eksempel florerer rigtig mange stoffer, der er en masse vold af den ene eller den anden art mellem beboerne og lignende trusler og den ene eller den anden, så vil det jo være oplagt at, at lægge noget fokus på konfliktløsningskurser og nedtrapning, af det ene eller det andet, den slags, ikke? Hvad, hvad gør man for, at... Øh, øh, ja, sådan Altså i fængslerne, der får man jo sådan tisseprøver sådan noget, hvor man skal se, om de er på, på stoffer. Bliver psykosyger også testet? Ikke på bostederne. Det igen, det må man altså ikke. Det er, det, det er klassificeret som eget hjem. Og bo på bosted. Så jeg kan ikke gå ind og kræve noget som helst og sige, jeg vil se, hvad du har i din skuffer, eller du skal lægge en, en tidsprøve til mig. Det kan jeg slet ikke gå ind og kræve. Det er ren dialog. Altså. Så, så borgstederne er faktisk bare de hjem. Det er ja. ikke. Men jeg, jeg synes bare, at hende vi snakkede med sidst, hun sagde, at der er også øh, ansatte til at hjælpe dem. Det er der jo også til at men hjælpe hvis, dem. men hvis man skal hjælpe dem ud af stofferne... Ja så vil jeg da teste, om de går og tager stoffer. Men det er en mega kompliceret opgave at hjælpe folk ud af stofmisbrug, især hvis det er et mange stofmisbrug. Og især når der også er psykisk lidelse involveret. Ikke rigtig mange selvmedicinerer jo, fordi de har det så dårligt, og så føler de, at hvis de ryger has eller whatever, at det letter lidt i hovedet. Ikke? Det gør det så tit ikke. Tit har det en effekt, men det kan de så ikke lige mærke, når de gør det. Vi kan ikke gå ind og kræve noget som helst af dem. Vi kan prøve at snakke med dem om det. Vi kan prøve at forklare dem om konsekvenserne. Jeg kan prøve at forklare dem, at når du drikker, så forstærker det din angst. Det kan godt være, det føles, som om det hjælper i øjeblikket. Men i længden, så gør det dem meget værre. Det, det er det, jeg kan gøre. Altså, jeg kan, ikke, jeg kan ikke... Så skal du ind på et bosted, hvor man siger, det er der nogen nogle steder, hvor folk, der bor der de må ikke misbrug. Og det siger man, når de bliver visiteret til. Det her, det er et sted, hvor du hverken må drikke eller ryge eller noget som helst. Og så kan man også iværksætte egentlig misbrugsbehandling. Det er der også nogle andre steder, der kan, ikke? Ja, det er jo så ikke på bostederne. Nej. Det vil jo så være rusmiddelcentre og den slags. Jeg, jeg, jeg sidder bare og bliver rasende. Hvordan kan man lade syke syge, der har brug for at komme ud af de her stoffer, øh, bare sidde i deres lejlighed og, og, og tage stoffer uden og tjek om de tager stoffer, så, så, så det, I går jo med til, eller I, I gør ikke, men bostadet går jo med til, at de gør med til tage stoffer derinde. Jamen, det er, en kæmpe altså, det er en kæmpe problematik, og det er jeg fuldstændig enig med dig i. Men vi bliver også bare nødt til at anerkende, at vi kommer fra et sted, hvor man i gamle dage, der låst man folk ind og smed nøglen væk. Ikke? Så siger man, nu er du her, du er syg, du kommer aldrig ud igen, sådan et det. Og der kunne man jo ligesom regulere, hvad der kommer ind og ud af dørene. Ikke? Det kan man også i en vis grad på Sankt Hans, hvor man kan blive indlagt til afvinding og terapi og den slags. Men det her, det er sådan, vi har bygget vores socialpsykiatri op, hvor man siger, I bor her... I har adgang til de her mennesker, som hjælper jer både med mad og medicin og det ene og det andet. Og så, så er det vores opgave som pædagoger at prøve at hjælpe dem. Men det kan ædermame være svært, fordi døren er netop åben hele tiden. Ikke? Og vi kan ikke bare vade ind og forlange alt muligt af dem. Det kan vi slet ikke. Og vi skal måske også huske at sige, at det her drejer sig ikke om mennesker, som er straffet eller anbragt her i, som i den. Det er jo mennesker, der har brug for hjælp. og straffer hjælper ikke på noget måde. men bare for lige at præcisere, at det jo ikke er, er døbte mennesker, som skal afzone en straf. Nej, ja. ikke afsålen. Nogle af dem er jo dømt for ting ja, og sager. Til, ja, til en, til en anden form for behandling eller andring. Det er jo så der, hvis jeg ja. lige må supplere, det er jo så der, nogle af dem har behandlingsdom. Og der kan man gå ind og kræve ting og sager. Jeg kan gå ind og kræve, at du tager din antabus hver dag. Og hvis du ikke gør det, og hvis du siger, at ikke gider ikke have den i dag, så kommer politiet og henter dig, så bliver du indlagt på lukket, indtil du tager din øh, antabus, og så kommer du ud igen. Det er sådan noget, man kan gøre, men det kræver jo så, at folk de vælter ud og laver et røveri eller slår nogen ned først. Så du skal være kriminel, før man overhovedet tager dit her? Det, det er der nogle sindsledende, der vil sige, ja, jeg har begået kriminalitet, for så kommer jeg på ret psykiatrisk, og så kan jeg få den hjælp, jeg har brug for. Så forstår jeg sgu folk meget bedre, når de siger, at kriminelle får mere hjælp af systemet, end, end normale borgere gør. Men... Altså, det, kan, det kan ikke være rigtigt, at man skal lave et bankrågeri for at øh, så kan man få hjælp til at komme ud af sit stof, min små. Jeg ja, er rørende enig. Og, og når I så sidder her, jeg er rørende enige, så skynder jeg mig at, at komme videre. Fordi nu var udgangspunktet, da du kom, Marie, jo, at vi talte om, at du bor i, i Fodgården, som er den her blanding af, af beboere fra studerende til, til pensionister eller ældre medborgere, og så mennesker med en eller anden form for psykiatrisk diagnose. Når, når du ser på det, og der arbejder du jo ikke, der bor du jo bare ah, sammen med ja. din kæreste, som er studerende. Yes. Øhm, men, men når du ser, hvordan det fungerer der, og du så selv har den, den uh, professionelle erfaring fra, fra sådan et, et egentlig institution som et bosted, hvad tænker du så er det, det tryggeste, både for de mennesker, som faktisk har sygdomme, men også for naboerne, om man så må sige, at være i? Altså, jeg synes jo i hvert fald det er rigtig rart at vide, at de mennesker der bor i min opgang i 107 boligerne, de har nogle mennesker der kommer og kigger til dem. Hvis ikke hver dag, så i hvert fald et par gange om ugen. Det ved jeg at der er, og det synes jeg jo er rigtig rart. Jeg synes også det er rigtig rart, at hvis de har det skidt, så ved jeg at der er nogen der er opmærksom på det, og jeg ved at der er nogen, de kan gå til med deres problemer. Ikke? Altså, nu har vi jo tidligere snakket om det der eller vi to har snakket om det der med. Jeg har også boet i andre opgange i København, hvor nogle mennesker var lidt grimt sagt, skængerne vanvittige. Og det fik de jo bare lov til at være, ikke? Og så er der den eneste mulighed at ringe efter den Bjergaard og sige, du bliver nødt til at komme og hente ham. Han er fuldstændig sindssyg, ikke? Her der er der trods alt en eller anden form for omsorgsnetværk, og den er lige nede i gården. Og det synes jeg, der er et eller andet sted er rigtig rart, både for dem og for os som medbeboere, men, men i forhold til at være på en institution, altså som et okay. øh, psykiatrisk bostad, med forhold for selvfølgelig, at der jo også er et meget stor forskel på, hvilke sygdomme og hvordan sygdomme så sig osv. for de her mennesker. Hvis det nu var dig selv, eller en af dine egne nærmeste, hvad ville du så helst have, at vedkommende skulle bo? Men Igen kommer det jo rigtig meget an på, hvor syge folk de er. Fordi der, hvor jeg har arbejdet, det er jo så det, man kalder en paragraf 108. Det betyder, at der er døgnbemanding. Der er rigtig meget mere, de er mere omsorgskrævende, ikke? og der er medicinuddeling, og der er det ene eller det andet, vi laver mad til dem og sådan noget. Her der skal de jo ligesom lidt mere selv kunne klare sig, med noget hjælp fra personalet. Men personalet er der ikke døgnet rundt, og personalet kommer ligesom ved behov eller efter aftale. Så altså det er de set se mennesker, hvor det går bedre, som kan klare Præcis. sig bedre. Ja. og derfor kommer det jo rigtig meget an på, hvor du er hen i dit liv, fordi samtidig, hvis du er for dårlig til at bo i en paragraf 107, så kan du jo sagtens ende med at sande til i sådan en lejlighed, fordi det ikke er nok hjælp, hvis du forstår, hvad jeg mener, ikke? Men hvis jeg skulle vælge, hvis jeg fik skizofreni ud af det blå og skulle vælge, så vil jeg helst bo en paragraf 107, fordi... Altså i en lejlighed? Ja, præcis, fordi der er du stadig ligesom lidt mere ude blandt, i anførselstegn, almindelige mennesker. Ikke? Og du er, du er ligesom lidt tættere på samfundet på en eller anden måde. Altså de der øh, bosteder, hvor de kun bor sammen med hinanden der kan det godt ende med ligesom at blive sådan lidt parallelsamfund-agtigt lige der, ikke? Fordi de har kun hinanden at forholde sig til det, og det bliver fuldstændig normalt at være unormalt. Og derfor så er der heller ikke sådan rigtig så meget refleksion omkring, hvordan man opfører sig. Men, men øh, så kommer jo den næste, når du ser være ude i samfundet, jo øh, skrækken for, at nogle af de her mennesker, som har en sygdom, som kan gøre, at de kan være farlige for andre. At have tør jeg bo der, hvor der er nogen? Du har ikke børn. Vil du, vil du synes, at det var okay, at dine børn bo, hvis, når du får børn engang? At, at, at, at bo der dør om dør med mennesker, som måske, måske ikke har en psykisk sygdom? Jamen, igen, altså, hvis jeg vil bo i København i Social Boligbyggeri, så kommer de til at være der, uanset hvad. Altså, det har de også været der, hvor jeg har boet før, i Brøndshøj og på andre steder på Nørrebro. De er der jo. Altså, de er jo mennesker ligesom alle andre, og de kommer jo til at bo der, og nogle af dem har ikke kontakt til systemet, og andre har ikke. Det er jo igen meget forskelligt. Så uanset hvad, så er de jo en del af gadebilledet og hverdagsbilledet, og det skal de jo et eller andet sted også have lov til at være, ikke? Og hvis jeg havde børn, så ville jeg jo gribe det som en mulighed for at sige, se, vores nabo snakker med sig selv. Det kan man godt, hvis man har det rigtig dårligt. Det betyder ikke, at man er sindssygt farlig. Altså... Det tror jeg simpelthen ville være dit sidste ord, Marie, og måske, nej, du får lov at få et ord mere, fordi nu har jeg jo kun brugt dit fornavn, mens du har været, og det er jo faktisk bare fordi, vi har aftalt det. Man kan du ikke lige forklare, hvorfor det er, du helst ikke vil have, at vi bruger det efter Jamen, det er udelukkende, fordi at jeg har arbejdet på lukkede afdelinger. Det er ikke altid de sødeste mennesker, man møder der, eller folk, der synes, man er pissefed, når man låser op inde bag lukkede døre, så det er kun derfor. Og fordi du ikke har sådan verdens mest ordinære efternavn, så du er ikke så meget lyst til, at folk skal forholde sig til, hvor du bor privat med Præcis. den kæreste, udover, at det så altså er i Tak fordi du skrev til os, Marie. Og tak fordi du vil komme og gøre os klogere på det her område. Og så vil det da benytte lejligheden til at sige, at vi meget gerne modtager mails fra mennesker, der er klogere end os. Vores e-mailadresse hedder politiradio-radio247.dk. Jeg kunne godt stave det, sådan som de gør den korte radiovis, men det lader jeg være med. Man kan finde den på Radio 247 hjemme Du lytter til Radio Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio i studiet. Er Nytimia Søren, Dan Bjergø og mit navn er Marie Louise Toxvig. Er der nogen der er, er jeg der er her i København, øh, har været igennem Kristelgade for nylig? Ikke mig. Dan Bjergø. Ikke inden for det sidste døgnet I Krystalgade i Indre København, der ligger synagogen. Og der blev så igen vældig meget omtale af bevogningen Der, fordi man i fredags for første gang havde en kombination af politifolk fra Københavns politi, som jo meget længe har bevogtet og beskyttet det sted med soldater, som nu skal stå og bevogte sammen med politifolkene. De står, kunne jeg høre i Radio 24 Morgen, i sådan nogle camouflage uniformer, sådan nogle soldater, dragter, eller hvad, og er bevæbnet side om side med politifolkene, som har det overordnede ansvar, så altså som lederopgaven. Dan Bjergård, vi jo godt afsløre, at du har jo ikke været soldat, men? Det har jeg ikke, nej. Hvorfor egentlig ikke? Jeg, jeg havde andre prioriteter på det tidspunkt. Nå, og Nedim, jeg sagde, at der var ikke nogen, der ville lade dig blive soldat, selvom du så ville det, Ja, jeg, jeg var helt vild med at blive jeres soldat, men... Så jeg bare, bare foto, yes så det er min kriminelle fejl, så det kunne jeg ikke gå med. Nej. Jeg ved, om du kunne. Nå. Det lader vi ligge. Hvad synes du om det, Dan Bjergård? Jeg ved jo, at, at Politiforbundet har udtalt sig rimelig kritisk. De synes, det er fint, at man får en aflastning, at man har et ressourceproblem osv. Men at jeg mener, jeg hørte Claus Oxveld, formand på Politiforbundet, siger, at det var udansk, at man skulle have soldater i på den måde. Hvad tænker du om det? Jeg synes, det er en fantastisk løsning, øh, øh. og det skulle man have gjort meget før. Altså, længe inden man begyndte at snakke om at lave øh, uddannet politik og alt muligt andet, så skulle man have hævet den her løsning op i lommen. Og det, jeg synes, altså det der med at kalde det uddannelse, det er jo en eller anden øh, romantisk forestilling om, hvordan noget, øh, noget har været i mange år. Nu tror jeg, lidt det var ikke siden 1931, der havde været soldater i sådan i sig selv være et argument for, så skulle man aldrig gøre det. Altså, der, øh, hvis man har levet lidt ud i virkeligheden, så, øh, så kan man se, at på alle mulige andre områder, der ændrer samfundet, så det, det synes jeg, kun er positivt, at man følger med den udvikling. Det er jo, jeg er faktisk meget enig med dig, men, men det, der er jo ingen tvivl om, at det her har været kontroversielt, det har været diskuteret længe, og jeg har så forsøgt at få, både fra, fra politiet og fra forsvaret, nogle ligesom, lidt flere ord på, hvordan det foregår og så og man er... Man er tilbageholdende, og i hvert fald sådan optaget af at, at styre kommunikationen udad til om, om hele det her arbejde. Men jeg fornemmer jo også en vis, øh, dem der er modstandere af det her, som at, øh, at det er uhyggeligt, at der, at der skal være soldater. Altså det er sådan barskere end politifolk. Øh, og, og det synes jeg egentlig er lidt uretfærdigt over for soldaterne, er nødt til at sige. Altså sådan som jeg har fået det oplyst, så er det soldater fra Livgarden der, der er, øh, er sendt ud på denne her opgave sammen med politifolk. Og det er jo ikke nyt, at forsvarets folk og politiet arbejder sammen. Det gør man jo også i, i andre og andre opgaver, det, det, Ja, og det, det gør, og det er jo kun fordi det her det er sådan synligt. Altså det har jo været sådan en, en offentlig kendt hemmelighed, at øh, specialkorpsene har assisteret øh, politiets aktionsstyrke igennem længere tid, og det, det er man jo så også ved at kigge på. Og der er jo alle mulige gode grunde til, at, at to enheder, der på mange områder også ligner hinanden, og har samme... Øh, øh, meget uddannelsen ligner også hinanden, øh, selvom det er selvfølgelig nogle helt andre ting, man skal kunne... Altså, det, det er jo to korps, der ligner hinanden på mange områder. Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor at man ikke skulle kunne, kunne drage nyt, er... Nu, hvis man for eksempel rejser til Israel for eksempel, der ser man også soldater i, i gadebilleder. Det, det er jo så et meget mere massivt omfang. I Belgien har jeg lige set at der har de også... Øh... Og til Italien men der har de bare meget flotte uniformer. Ja, så det kan være, vi skal... ja og vi kender det jo selv herhjemmefra fordi altså, Amalienborg der har de godt nok nogle sjove huer på og så er det hele meget mere øh, dansk og øh... der, der er jo ikke nogen der vil synes det er udansk at, øh, at de går rundt og står derinde og der er de jo også Bevæbnet, så, så forskellen er nok ikke så stor, som man, man gerne vil gøre det til. Jeg tænker også, at, at de soldater, som. At de, og det her, det er jo så professionelle soldater. Det er ikke værnepligtige, man bruger. Det er professionelle soldater, som er ansat i forsvaret. En stor del af dem er jo også i udlandet på missioner. Og, og der bliver, hører man jo med jævne mellemrum, danske soldater rost for at være veluddannet og især meget stærke i det diplomatiske, altså i det samarbejde, den kontakt, der skal være med en civil befolkning i et lokalt miljø osv., hvor man jo også skal lave patruljering og bevogtning og den slags. At det er faktisk noget, de er rigtig gode til. Måske også sammenlignet med soldater fra andre lande. Men så er der jo nogen, der indvender, at politiet er jo meget nøje uddannet i hvad man må, hvornår og hvordan, og ja. hvad er grænserne og sådan noget, ja. i, et, i et københavnsk bybilde. Og det er jo, det er jo også øh, på sin vis en rigtig betragtning, men, men så er det jo bare, at vi, vi igen skal kigge ud på den virkelighed, vi lever i, og, og, og der er det nok bare, at, at de ting, som soldaterne skal foretage sig i forbindelse med de her bevogninger, det ligner jo nok, altså, den trussel ligner jo nok noget øh, mere det, som, som man møder i de steder, hvor de er udsendte, end, end det dansk politi er trænet til. Altså, jeg, jeg, jeg, jeg tror da ikke, jeg afslører nogen, hvad skal man sige... Øh, politifaglige hemmeligheder ved at sige, at på politiskolen har man altså ikke det der modul, hvor der kommer en, en lastbil med kunstskydning bragende ind mod et objekt. Altså det, det er jo sådan noget, som soldaterne måske er mere trænet i. Så, så, så, og, og det kan man jo godt synes ikke er en særlig øh, køn betragtning, men, men det er men, det jeg har, men jeg har forstået, at, at noget, der har været en eller anden form for indkøringsfase, noget, noget, om man skal kalde det skoling eller hvad, men hvor, hvor soldaterne ligesom har skulle lære af politiet, hvordan, hvordan løser vi den her opgave. Og, og en jeg talte med, sagde, jamen der er jo, der er jo forskel på at stå og bevogte noget inde bag nogle sandsækker, noget pigtråd noget og på lang afstand, at soldaterne er typisk på længere afstand af det, som kan være noget fjendtligt en en politimand, der går i skjortearmer mig ned af, af Ja, at der er en forskel i det. Omvendt tænker jeg, at soldater, som er trænet i at skulle tage stilling og vurdere en situation og kommunikere en situation og handle på en situation meget, meget hurtigt, de sætter sig jo heller ikke ned i Afghanistan eller Irak og skal bladre op i Genève-konventionen for at forstå, hvordan reglerne er og hvornår man må skyde og hvornår man skal holde op med det. Og sådan noget. Det er jo lige præcis sådan noget, de er skole til og kunne. Altså, det er jo det, de er uddannet til. Så, så ja, den her forestilling om, at det meget, meget farligt, og hvis der står en soldat... Det, jeg synes, det er lidt respektløst, for det er, som om, at hvis man er soldat, så er man sådan en, der smider sig ned og kylder granater over det hele. Hvis bare lige, man synes, at det skal man. Det er jo ikke... Altså, det er simpelthen ikke sådan, jeg oplever soldaterne eller deres træning. nej og så kan man jo også sige, altså, det, det, er, da, det er da bedre at, at have dem stående, end et par øh, ældre politiassistenter, der ikke har været på gaden i de sidste 20 år, fordi at nu er øh, politiet så presset på ressourcer, så, så det, er jo, det er jo der, man er, til sidst ender med at skulle være ude, at hive nogen på gaden, der ikke har været ude i, i 20 år. Altså, så, så, så synes jeg, at det her det er en meget bedre løsning. Og så skal vi jo ikke glemme det her med, som du selv siger, at de står der jo sammen, altså der, der står jo en, øh, en politibetjent sammen med dem, og, og det, det kender man jo også fra... For når øh, politiet samarbejder med hjemmeværende, som jo godt nok ikke er bevæbnet og det her. Men, men det er jo også stadigvæk, der er jo en, øh, en politileder derude, som har, øh, som har tæten, og som hvis der er nogle tvivlsspørgsmål så, så, så er det dem, der står for det. Og, og, og det er jo ikke, altså nu har vi snakket om visitationer, det, det er jo ikke, altså vi har ikke soldaterrende rundt der skal visitere folk og skal lave alle mulige... Øh, øh, de skal da ikke anholde nogen. Nej, og skal jo ikke lave politiarbejde, og, og det, altså, det er jo kun et plus, at politifolkene kan lave det arbejde, de reelt set uddannet til. Til Radio vi har en godt 10 minutter tilbage af ugens udgave af Politiradio, og her blev vi desværre nødt til at undvære Nedim Yassar, som havde et privat familiearrangement, som han ikke kunne pjekke fra. Men Dan Bjergaard, så må vi nøjes med hinanden. Jeg tror ikke, det går? Det går. Fredag aften blev, øh, blev en politibil, en civil politibil, der kørte på Nørrebro i København, ramt af flere skud. Og øh, ikke så forfærdeligt længe efter blev tre unge mænd på 18, 19 og 20 år anholdt. De blev så lørdag fremstillet sigtet for drabsforsøg øh, og har, så vidt vi ved, øh, ifølge politiet, tilknytning til en bande. Mere har politiet ikke ville oplyse om det. Og det retsmøde øh, lørdag, øh, hvor, hvor dommeren valgte at opretholde deres anholdelse i tre døgn, det blev, det blev afholdt for lukkede døre, så vi ved meget, meget lidt om de her tre unge mænd. Nej, det, det vi måske også skal huske at sige, det er, at øh, det, som, som der går nogle oplysninger på, det er, at de skulle have tilknytning til denne her øh, Lolle familie-LTF-gruppering. Øh, og det kunne det måske også godt tyde på, eftersom det er nogen, der er anholdt inde i Mønderparken, altså hvor man kunne øh, formode, at de var inde for at lave et, øh, et attentat mod en, en rivaliserende bande. Og yderligere hænger det også lidt sammen med, at øh, der var et skyderi i natten til fredag ude i Vestegnen, hvor der efterfølgende blev oprettet en visitationszone. Og det var altså også en, en person med LTF, der, der blev ramt derude. Så det kunne måske godt være en, en bytte for, for det skyderi og sådan, det hænger sammen. Nu, jeg, skal, jeg skal lige have styr på geografien her. Du ser, band, banden LTF, vi, vi ved jo ikke præcist, hvor Nej, de her tre det, det, det det fra. Men, men bare for, at vi har geografien på plads. Mjølnerparken ligger på, på ydre Nørrebro Nørre, ja. i København. Ved Nørrebro station, hvis man... og, og, der, og, og der er LTF. Er det deres område, eller deres fjenders område? Det er deres fjenders område, kan man sige. Okay, så du siger... så, så man kunne formode, at de her tre øh, personer har været inde, eller måske to af dem, hvis de har kørt på en knallert, har været inde for at lave et, et attentat inden ind omkring Mjølnerparken. Og det har vi jo set flere gange i denne konflikt, netop det her med to mænd på, på knaller der, på vej ind øh, omkring Mjølnerparken. Så, øh, så, så det kunne i hvert fald tyde på, at det er sådan, det. Øh... Det sig. Og så muligvis en sammenhæng til noget, der er sket øh, natten til fred På Vestegnen, ja. Men, men det ved vi ikke med sikkerhed. Det øh, skal vi måske bare lige understrege. Men det vi ved er, at de politifolk, øh, der, der sidder i bilen, som bliver beskudt. Ingen bliver ramt. Det er jo lykkeligt, trods alt. Men, men det er en civil politibil. Så der er faktisk tvivl om, hvor vi dem, der skyder imod øh, bilen, ved, at de skyder mod politifolk. Eller om eller om de tror, at de skyder mod nogle fjender, eller hvad? Det, det ved politiet så vidt, vi ved heller ikke endnu. Nej, og det har politiet jo også været at sige, at det er noget af det, som deres efterforskning skal afdække nu, om hvorvidt, at man har været klar over, at det, er, at det er politiet, man har skudt mod. Så noget kunne jo tyde på, at øh, det forlyder, at, øh, at de kørte kørt i en Mercedes, og det er jo måske stadigvæk ikke sådan en, en traditionel politibil, øh, og så alt afhængig af, hvordan øh, betjentene har set ud og påklædning osv., og så, så, så, så kan der være sket en forveksling. Det, det er set før, at der er blevet, øh, blevet skudt efter politiet ved en fejl. Nørrebro, så. Men øh, jeg, har, jeg har også læst mig til, at de politifolk, det drejer sig om, er fra er nogen som er, er vant til at arbejde i bandemiljøet. Ja, og, og vi ved jo også, at øh, at hvad er det at, at det, at de så er i civil, og, og det er i forbindelse med noget, noget civilt arbejde, de har så det er altså ikke siddet i uniform i, i bilen. Men, um. men den ja, det, er jo, at det var jo en del af det arbejde, du lavede, dengang du var i politiet. Der var det jo også at være i civil og arbejde med bandemiljøet ja. på Nørrebro i København. Ja. Ikke også? det er rigtigt. Så altså, ville jeg, dengang du gjorde det, kunne se på dig, at du var politimand, eller ville jeg kigge på dig og tænke, Gud, han ligner en fra en bande? Øh, ja, det er jo svært lige selv at vurdere. Er du blevet forvekslet nogensinde? Nej, men altså, jo, det, det kommer også på hvem du spørger, fordi altså, som udgangspunkt, så, så mange af de her æh, bandemedlemmer, de, de ved jo godt, hvem æh, de civile betjente er. Selvfølgelig er der nogle, de ikke kender, og selvfølgelig er det ikke alle, der kender alle osv. Men, men, men på lang afstand, så, så, øh, jamen, hvis man går i almindelige tøj, og det er nu er det efterår, og man har måske en, en hættetrøje på, eller et eller andet. Så det er jo ikke, ikke jakkesæt eller habit, de her civilbetjente rundt i. Det er jo en eller anden. Øh, uden at det er en udklædningslej, så, øh, så går man jo i noget tøj, der, der blinder ind i det miljø, man arbejder i. Så, så selvfølgelig kan, der, øh, kan man blive forvækstet, og det, det er jo også noget, politiet er opmærksom på. Altså, jeg, jeg ved, at der har været. Øh, der har været gange, hvor altså, helt oppe i politiets ledelse har været sådan lidt øh, bekymret for, når, når, når betjentene arbejder i de her øh, miljøer, og trusselsniveauet er så højt, jamen kan man så forsvare, at der er øh, civilbetjente, der, der arbejder på den måde, øh, når trusselsniveauet er så højt? Det, det er selvfølgelig noget, man gør sådan nogle tanker om, fordi det, det skal jo netop ikke ende med, at der bliver skudt mod politiet. Og, og man kan sige i forhold til, til det skyderi fredag aften, så er det selvfølgelig... Det, altså, det er jo dybest set et spørgsmål om, at hvis man skyder mod nogen, at det er det ulovligt og strafbart osv. og, og drabsforsøg Men hvis man skyder mod politifolk bevidst, så, så er det en forbrydelse. Det er vel dybest set det, det går på, ikke? Ja, og, så det... Skal, og så skal man jo nu bare have efterforsket, hvad er det overhovedet, der er foregået. Ja, og det, og det er jo... Det, man kan sige, det er jo også derfor, som... Øh at nu er de jo blevet varetægtspængelser, det, det er jo blandt andet noget af det, som der så skal, der skal undersøges nu helt ned i, i detaljerne. Ved, ved de det? Og, øh, også, man kan også sige, hvor, der skal jo også undersøges, hvad, hvad, har, øh, altså, hvad har scenen været derude? Hvor langt har de været fra? Øh, hvad, altså, og hvor, øh, hvor målrettet har, har de her skud været? Ikke? Øh, det, det, det er jo noget, som, som tekniske undersøgelser efterfølgende skal, skal vurdere. Og så skal man jo også finde ud af, om det overhovedet er de her øh, tre personer, og der, der er jo også en masse tekniske undersøgelser, altså har man kunne finde øh, krudtpartikler på, øh, på deres krop og så videre. Det, så, så det er altid sammen det, der, der går i gang nu. Øh, ja, og de er jo, nu sagde du varetægtsfængslet, så den helt tekniske er de jo faktisk ikke det. De har fået opretholdt anholdelsen i tre døgn, og det er jo virkelig den mindst indgribende, øh, man en, en dommer kan gøre i forhold til nogen, som politiet ønsker at få tilbageholdt. Det og det fortæller os jo, øh, uden at skulle ud på Institut for Overanalyse, at det har ikke været en meget, meget et meget, meget overbevisende materiale, anklagemyndigheden har stillet med øh, lørdag i byretten, for at få dem fængslet. Fordi dommeren har, har kun straks til at sige, okay, politi, I kan få lov til at beholde øh, de her tre mænd bag lås og slå i tre døgn. Så skal der være noget mere, så skal man have styrket mistanken, før at man, man vil varetægge fængslet dem. Ellers skal de løslades. Og, og vi kender jo heller ikke de præcise omstændigheder, som de er, som de er anholdt under. Altså vi ved, at de er anholdt øh, et, et stykke derfra, og man kan sige, politiet har jo haft rigtig mange patruljer på gaden, og de har haft øh, her, øh, helikopter og overvågningsfly og Så, videre. så, så hvordan, altså, hvad der ligger forud for, for denne anholdelse, det ved vi jo reelt set ikke. Altså det, det tyder jo ikke på, at det har været sådan en, en, en eftersættelse på, på færsk. Altså hvor man har haft kontakt med dem hele tiden. Altså der, der har været et eller andet tab, og så er de blevet, blevet fundet efterfølgende, hvor der har ligget patruljebiler og eventuelt noget i luften og, og, øh, og runderet og kigget efter dem. Så. Altså man har ikke kørt direkte efter dem, der skød og ligesom kunne se dem hele vejen og så til sidst harpset dem på i, I kan, de kommer simpelthen over grænsen til Østerbro ja. i København. Der og vi ved jo heller ikke, realitet, så vi ved ikke øh, om det er det samme. Nu, nu er det jo tre personer, der er anholdt, og, og det vi har oplyst, det er, at, at der bliver skudt for en knallert, Så, så det er jo ikke engang sikkert, at, at alle tre har været, øh, været med på den her knaller. Altså det, det vil måske være lidt mærkeligt at køre tre på en knaldert ind for at skyde et sted. Så, så hvordan fordelingen med de her personer er, det, det ved vi jo set heller ikke på nuværende tidspunkt. Nej, det de fremstilles, øh, som jeg forstod det, øh, som øh, sigtet for forsøg på manddrab i, i forening. Altså at ja, ja. skulle have gjort det sammen med nedvirkningsbestemmelserne. Øh, øhm, Nedim nævnte, da vi lige kort talte om det, at, at øh, hvis, hvis politiet i en, en civil bil kører efter nogen på en knaller i et område, hvor, hvor øh, øh, stemningen er så, så spændt, og der er en krig i gang, Altså før der bliver skudt, så var han sådan lidt, men så er da, så da ikke så mærkeligt, at de skyder, fordi de tror, at det er fjender, der er efter dem. Hvad tænker du om det? Det, det, det, det, det er jeg måske ikke helt enig i, og, og uanset hvad, så, så er det jo ikke sådan, det skal være. Altså, det, det, det er jo netop det, som, som hele det her, og når vi hører alle udspil om, hvordan vi skal stoppe bandekonflikten, jamen, så hører vi så meget det her med, at politiet skal være synlig til sted derude. Og, og det er jo det, det viser, det er, at, at de formentlige politiet har, har været derude og øh, ja, været til stede i området, og så har man opdaget denne her, øh, denne her patrulje, der skulle ud og lave et eller andet og, og det er jo netop det, som, som, som det civile politiarbejde, gå ud på, når man ligger ude i de områder, og så skal man selvfølgelig øh, eftersætte og stoppe sådan en, en knalder. Ja, hvis du ser nogen på en knaller, der tænker, mmm, det her ser ikke godt ud, ja. så er det faktisk opgaven at få dem stoppet. Ja, lige, og lige præcis, ud af, hvad og, og, og vi har jo, altså, som, som jeg også sagde lige før, så har det jo været sådan et, øh, et modus, altså fremgangsmåde for, ved mange af de her skydderier. to personer på en knaller og øh, det er jo ikke hvad er det, en, en uge eller to uger siden, der var, var to uskyldige, der blev, blev ramt på, på Nørrebro i forbindelse med et skydderi, så, så det er jo helt åbenlyst, at det der, det er, det, det er sådan noget, politiet, de skal stoppe, og, og det er jo det, man er der udefra, det er det, man så gerne vil. Så hvis de civile betjente i den civile bil øh, har tænkt, det der, det ser, det ser ikke godt ud, dem der på knal, må vi have fat i, så må vi i hvert fald sige, det havde de ret i, fordi der blev så faktisk skudt. Ja, det gjorde, og så kan man jo også sige, helt det der med, det er jo sikkert også en diskussion, der vil, vil komme på et tidspunkt, har de sat øh, udrykningssignaler på bilen, altså blå blink og, og horn og lygte og sådan noget, øh, der, der er der måske nogen, der vil komme og sige, hvorfor gjorde de ikke det med det samme, og, og, og det kan du det kan være alle mulige taktiske overvejelser, man gør. Altså, det, det kan jo være, at de har prøvet at, så, så meget at man nu kan snige sig i en bil, men, men komme øh, så tæt på, på den her knaller som muligt. Fordi det, det er altså et ret svært område. Altså, Nørrebro er nærmest designet til at stikke af for politiet, ikke? Så, så hvis, øh, hvis først en to personer på en knaller, de opdager, at øh, politiet er efter dem med, med, med den helt stor udrykning, så, så, er det, så er det relativt svært at, at gafle dem. Øh, jeg går lige her til sidst. Der er en ting, vi har talt om vældig, vældig, vældig mange gange i de. Øh To år, øh, vi har lavet det her program sammen. Og det er, at øh, der er nogen inden for politiet, som siger, at der er områder i Danmark, hvor politiet ikke kan komme. Det er for farligt. Og du har altid sagt, at det er simpelthen ikke rigtigt. Selvfølgelig kan politiet være alle steder i Danmark. Har du ændret opfattelse efter at have hørt om det, der skete fredag aften? No, det viser jo netop, at øh, politiet er øh, nærmest i øh, epicentret for Nørrebros konflikt og der ligger de øh, og, og er konstant, så, så selvfølgelig kan, kan politiet være på øh, i det her tilfælde på Nørrebro, og sådan skal det jo, skal det jo også være. Vi ved ikke øh, noget om de politifolk, som sad i bilen, udover at de altså heldigvis ikke blev ramt af skudene. Men vi følger med og følger op, og i næste uge øh, så sidder Nedim Yassar her også, forhåbentlig hele timen, sammen med Dan Bjerregaard og mig. Jeg hedder Marie-Louise Toxvi Vores producer hedder Nima Sarane, og vi er tilbage igen om en uge. Du lytter til Radio 24-7. Om lidt er der nyheder.